Guretzat ez dago mugarik. E, guretzat oso normala da, zokoarekin lan egitea. Ez dugu esan behar, baina premio hori guretzat izateko da egresa zen. Ez da eta gainez pikat uh, sopenitua bai, izan dira. Eezginuen bai, bai. ez uste, zenta guk hori uh, adibirez pixkat naturalki egiten dugu. Bai. baina e, e, bain, ulertzen dut uh, bi baionako eta donostiko gambarak eta hori Bultzatzen dutela eta pixkat gu gira atipikoa pixkat baina uh, beharba uh, gure, E, ikusiz egiten dugun eta noiztik hori egiten dugun behar behar beste empresiei e, ideak ere e, sohtarazteko eta egiteko, hoiek horiek erregusuz ezberdin badute zagatik gukaz Inertzi da, e, lau ingenierietzen batura e, lau ingenierietza batu ginen e, agrupazioa europeo bat egiteko horrein dela urte bete inguru eta, bueno, e, ingenierietza bakoitza da e, aditua gauza ezberdin batean batzuk era dituak egituretan, besteak instalakuntzetan, besteak obra zibileen eta besteak gauza industrialetan. Eta batez ere gaude ba, elkartuta edifikazioko eta obrazileko proiektuak egiteko balkarrekin. Mugak ikusten ditugu ba, gauza burokratikoetan muga handia daude, oraindik, dik e, grupazioa sortzeko ba, nahiko lan egin bar izan dugu. Inertzi da e, lau ingenierietzen batura. E, lau ingenierietza batu ginen e, grupazioa europeo bat egiteko, orain dela urte inguru. Eta, bueno, e, ingenierietza bakoitza da e, aditua gauza ezberdin batean, e, batzuk bera adituak e, egituretan, besteak iztalakuntzetan, besteak obrazibilean, eta besteak e, gauza industrialetan. Eta batez ere gaude ba, elkartuta edifikazioko eta obrazilileko proiektuak egiteko balkarrekin. Ba, Mugak ikusten ditugu ba, gauza burokratikoetan muga handia daude, oraindik dik agrupazioa e, sortzeko ba, nahiko lan egin behar izan dugu, e, ez da gauza harxa izan, agrupazioa mugaz egindiko agrupazioa egitea, eta gero, ba, bakoitzaren lan egitoko moduak eta bai dira ez berdinak. Baina guk gure artean egia san, juntatzerak orduan, gauza plantatzerak orduan, azkenean berdina egiten dugu. Bai onan edo bai donostian, ba, lam oso berdintxo egiten dugu, arazoak, da ezkagun arazoak egunerokoak oso berdintxo dira,